Nu spelar jag in. Nu spelar han in. Okej. Mycket lade Och så gör ett mål. Da, na, na, na. Tack. Varsågod. <här> <här> Hej allsammans och välkomna till avsnitt 83- av den grönvita supporterpodden på 65 man. Vi kan konstatera att vi poddar inte mest, men bäst. Och här på Bishops Arms, eh, ikväll för att göra det, är jag Fredrik. Andréas. Eh, jag heter Joakim. Det var ju ett tag sedan sist. Eh, jag tror att det var juni. Kan det nej, varit det? Nej, det var nog juli tror jag. Eh, avsnittet hette Sommarsili. Eh, jag är ganska säker på att det var i juli. Men eh, ja, det spelar inte världens största roll. Utan, eh, Kul att här. vara tillbaka. Ja. Ja. Jag tycker att eh, vi kan börja det här avsnittet med att höja våra glas till en före detta VSK-spelare. Och eh, person som har varit engagerade i Västeråsfotbollen och i VSK-fotboll eh, senare. Som tyvärr har gått bort här i dagarna. Och eh, väldigt, väldigt sorgligt. Och vi vill skicka alla, alla våra tankar och eh, ja, värmande ord till eh, Peter Larsson och hans familj. Så. Skål för det. Skål. Och såklart eh, extra varm tanke till vår kantspringare Max Larsson då, som förlorar sin pappa alldeles, alldeles för tidigt. Verkligen. Eh, Okej, okay. vi... Eh, Ja, ju sen vi syntes, eller rättare sagt hördes senast, eh, avsluta en allsvensk säsong. Det var ju så jävla mentalt påfrestande att vi inte klarade av att podda på slutet. Så vi får väl ändå försöka göra lite bot och bättring och börja det här avsnittet med att ja, reflektera lite kring hur det egentligen var att spela allsvenskan. Var det bu eller bä? Var det kul? Ja, det är frågan man ställer sig själv. Var det så jävla kul egentligen? Det var, det var ju verkligen något annat. Det kändes lite som att man var i, i en, vad ska man säga, en film, tycker jag. Jag tycker också att säsongen kändes väldigt lång. Det var många olika faser av, av serien och ja, ärligt talat så, så, precis som du var inne på, så var man väl ganska mentalt slut när den var avslutad. Men jag tycker att det finns ju mycket att ta med sig ändå från den säsongen och den utveckling vi har sett på framförallt läktaren och ja, jag vet inte, men det, det har varit ett kul år, eller var ett kul år ändå. Ja, men det har varit en upplevelse skulle jag väl säga. Det är något man liksom, alltså det senaste allsvenska säsongen var 97 och då var man inte jättegammal så att det, det har ju varit klart kul att liksom få uppleva det, men Ja, men som ni inne på det var väldigt mentalt påfrestande framförallt liksom hur det också blev att det är, ja men hur, hur ändå bra vi var men hur dåligt vi var på att vara effektiva eller på att vinna matcher, på att vinna allsvenska matcher liksom. Med Men i hand så känns ju så här, det var ju uppenbart att vi skulle göra en schizofren allsvensk säsong där där vi faktiskt spelade jävligt bra och vi kunde liksom inte ens gå upp i allsvenskan och vara sportsligt utmanövrerade. Utan vi, vi spelar bra och folk runt om i Europa snackar om hur bra vi ska vara. Så det är ju också lite så här svårt. På något sätt hade det varit lättare om vi hade åkt ut med dunder och brak. Vi var alldeles för dåliga. Um, vi hade inte hemma i allsvenskan och så vidare. Men just det här sättet vi åkte ut på var... Jag vet inte, man blir ännu mer... Perplex för att använda lite avancerade ord. Men jag tycker verkligen både och. För jag tycker att ni på ett vis så här nu beskriver halva säsongen. Alltså vår säsongen var ju precis sådär. Alltså, det, det var ju liksom. Eh, det var ju en källa till stor glädje och stolthet eh, med tanke på hur vi, vi uppträdde. Eh, jag tycker det fanns så många matcher i början eh, som liksom bär vittnesmål om det. Alltså kanske allra mest äh, en som vi förlorar men sättet vi spelar mot Malmö borta till exempel. Det tycker jag sammanfattar vår säsongen väldigt bra. Att mot liksom bästa tänkbara motstånd leverera den typen av insats och verkligen få dem att äh, du vet, jobba och prestera på sitt max och sno med sig tre poäng på ett offside-mål. Det säger mycket. Men sen tycker jag vi hade helt andra faser av säsongen där vi ju verkligen uppträdde som ett jävla bottenlag och man kände att det, mm. det finns ingenting som talar för att vi ska hänga kvar. Och sen fick vi liksom lite häng på det igen. Jag tycker att det är väl precis det här som gör att det blev extra mentalt jobbigt. Mm. Ja men precis, du är inne på det. Vi hade ju en dipp där som kanske var tydligast borta mot Värnamo. Där vi är helt bedrövliga och då ser vi verkligen inte ut som ett allsvårdslag. Sen kommer vi tillbaka ganska starkt och vi gör en jättebra match mot Malmö. Framförallt så är det glädjande att de inte fick fira guld på våra arena. Vi vinner ju också hemma mot Bayern i sista hemma matchen. Väl. Så att ja, det går upp och ner såklart. Men framförallt vår säsongen där var vi ju... Jag vet inte hur mycket man ska luras in i det här med att titta på avancerad statistik och XG, men... Där var vi väl tre i XG-tabellen tror jag. Ja, det, den bryr mig inte så mycket om, vad kan vi konstatera? Det att, nej, hur kan vi konstatera att vi skapade en hel del chanser att vi borde liksom ha legat bättre till haft mer poäng, alltså om man ser till hur mycket chanser vi skapade, hur bra spel vi spelade. Så då tänker jag att vi också skulle ha haft en helt annan trygghet när vi gick in i höstterminen vad man kallar det. Hade vi fått nio poäng på de första sex matcherna, då hade vi klarat klarat oss kvar ja, utan det, problem det, det, så är det ju verkligen. liksom men, men har ni någonting något starkt minne eller någon, någonting som ätsar sig fast från säsongen oh, ganska många faktiskt, men, ja, men börja med något eh, nej men eh, det, mitt allra starkaste minne det, det är och förblir Simons avgörande strut mot, mot Kalmar hemma i jubileumströja som lagkapten, som kulturbärare i, ett, i en mostermatch med en jävla stämning på, på, på läktaren. Alltså, det tycker jag är helt så här. Ja, det, det är ett ögonblick för, för evigheten på, på så många vis. Alltså, det sättet som det firades på, på, på ståplats ja, eh, det är med för, för jag önskar att Jag kommer ihåg lite mer av det målet. Alltså är det är klart att jag har sett bilderna och filmerna efter men jag kan inte säga att jag riktigt har något minne Nej, jag av kom, det. Jag kommer ihåg det mycket tydligt och det, jag tycker det, det är fina ju också att uh, han gör det liksom i de reklamfria retrotröjorna som är så stiliga. Och det, det, det, uh, ja, men det är mycket av det målet som liksom, uh, känns otroligt och där och då så tror man ju verkligen att vi liksom på något sätt kommer klara det här. Det, det är alla rätt, precis liksom estetiken runt omkring och sen så tycker jag det är så intressant för att den euforin som var på läktaren, liksom, det är så här helt hysteriska firandet som det verkligen var. Det var ju, jag tycker att Kalmar-matchen är också ett sånt här kvitto på att uh, vi, hade, vi hade ju vi kan fördjupa oss lite mer i stämningen men vi hade ju över hela säsongen och vad som har hänt på läktaren och så men ofta var det ju på de här matcherna där uh, där vi inte var helt fullsatta på läktaren eller hade de största följerna som vi kanske skapade allra, allra bäst stämning. Och Kalmar-matchen var en sån som jag minns liksom, att det låg i luften. Alla förstod vad det här gällde. Eh, och, och att den avslutades på det viset. Och så minns jag så väl liksom, när man du vet, kom hem, man vill suga på den här karamellen lite till och så kollar man på, på highlights och klippen. Och du vet, det ser ut ungefär, det är lite så här det är fan lite begravningsstämning. Det är någon person på sitt plats som zoomas in som viftar med en halvstuk. Det ser otroligt. Otroliga tv-produktioner. Ja, det ser så här helt otroligt fattigt och fjuttigt ut. så att Det är som alltid. Vi som vet, vi vet. Vi som var där, vi var där. Jag vill lyfta från Halmstad borta. Det var också en resa verkligen. Det var en lång borta resa, en vardag. Jag kommer ihåg, jag frågade vår chaufför så här, när vi skulle gå i bilen, liksom, tror jag behöver jacka. Så jag Så jacka? Nej, det ska, det ska vara bra väder. <laughs> Bräkte ner regn i min tjock tröja och så... Här, Uh, får vi liksom en feldömd straff mot oss uh, på tilläggstid som de missar. Uh, helt sjukt. Jag sparkas under min tå när de fick den där straffen som är helt bizarr och den blåa tån är faktiskt kvar än idag. Så att, Kul med minnen som är beständiga. <laughs> men jag, jag, jag skulle nog vilja lyfta IF Göteborg borta när vi var, jag tror officiella siffran var typ 900 pers på bortasektionen men det var väl över 1200 sålda tror jag och Läktaren var ju fullt smetad. Men just den... Jag kom ner ganska sent, den matchdagen med sambon och checkade in på ett hotell i Göteborg. Och både liksom i hotellreceptionen och på vägen in i stan så såg man ju folk i så här grönvita halsdukar som är i Göteborg för att kolla på VSK fotboll. Den kändes, Det kändes så här surrealistiskt. Och även kön in på borta sektionen och hur jävla fullt det var. Det är så främmande liksom... Om man tittar tillbaka tio år i tiden och vi är 30-40 man borta i en, i en liknande match. Ja, men det där måste man ju verkligen lyfta. Liksom, att så här, eh, I princip överallt vi åkte och eh, även hemmamatcherna liksom på ett annat, helt annat sätt än vad det har varit förut så liksom såg man folk i grönvita halsdukar folk som skulle gå på matchen folk som liksom snackar VSK överallt så att det, den här liksom allsvenska säsongen var ju liksom helt otrolig för det intresset och jag hoppas verkligen att vi liksom, eh, kan fortsätta bygga vidare på det för att eh, alltså det, det är som du säger det är något som man aldrig har liksom sett förut på det sättet. Alltså visst när vi ska Bandi har gått till SM-final liksom, då, då kan vi samla mycket folk. Liksom. Mm. Men nu så här alltså premiären mot AIK eh, de öppnar upp eh, ståplats eh, på liksom, kortsidan för oss. Det har de väl aldrig gjort eh, någonsin för att följa förutom derbyn och möjligtvis. Jag tror att vi, vi var väl de som var flest borta mot AIK tror jag om man undantar By en djurgång liksom. Så, eh. Nej men verkligen, som du säger, det här med att hela stan har levt upp, levt upp både på hemmamatcher och eh, även haft otroligt bra bortafölja. Jag vet inte vad vi landade i där i, i medelantal, men det var ju liksom 6, 600 kanske? 700? Nu tar jag något från magen bara. Nej, jag tror att det låg på dryga 600 någonting där. Men <kör> alltså jag, jag förstår den där känslan. Samtidigt så tycker jag att eh, Just Göteborg borta, det var också en sån här match som ja äh, äh, det var härligt med mycket folk på stan och det var ett nytt fenomen. I, alltså i alla fall i den storlek man jag så långt bort. Men jag måste säga, jag tycker det också var en sån match som, ja, äh, jag tycker inte bara det var av godo. Alltså nu, Nej, är, nu, nu är inte. ju liksom äh, den bortaläktaren är en av de sämsta i Sverige för den är så långsmal och sådär, men det var ju väldigt mycket, vad ska man säga då, ovana borta resenärer, mycket gotiga kuppspelare, mycket familjer på västkusten. Och det är härligt att VSK-familjen växer. Men det var också när man bara kände, fan, är det, det här vi levererar när vi är så många som läktarinsats? Ja, vi... men, precis som du hinner på, alltså den, och det vill lyfta. lyfta, alltså det är ju en ambivalent känsla till att vara så många. Alltså det man någon gång har fastnat för och det som har knytit en fast. Det är ju liksom det är de bekantskaper man har skaffat på bortamatcher. Och att gå in på en läktare så med folk som håller på samma lag. Men man känner igen liksom var tionde person. Det var en, en sjuk känsla på många sätt. Både av godo men också lite det här. Är det här verkligen min klubb? och är det här ja, Man slits ju mellan lite olika känslor där jag tycker inte man ska vara sådär. Jag tror att uh, liksom när vi växer och sådär, dels så liksom vi måste vi inse att vi kan liksom inte skapa den här stämningen direkt utan det där kommer växa in. Jag tror att det är liksom viktigt att man får folk att gå och folk att intressera sig av VSK. Det är det, det som uh, betyder någonting. Sen så liksom kan vi, det, ja, det det kan vi jobba är. vidare på. Uh, såhär, det, det första steget är liksom att vi växer. Ja, men så, alltså, jag. Förstår mig rätt men det är klart att jag mycket hellre vill att vi är 1200 borta mot Göteborg än 40 man mot Kviding. Men, men bara rent ärligt så, så, så var det min känsla när jag klev in på läktaren, att jag lite det här, av, vad är det här för gippo som pågår? Men absolut, det är klart, det, det går i steg och vi behöver få folk att intressera sig för VSK fotboll och ja. VSK i allmänhet. Så. Och, och just den här, den här andra känslan inte minst kring hemmamatch och det som har skett här i stan, det här att liksom nu har märkts att det är match, att man ser liksom massa människor med halsduk att det är fullt på många av krogarna i stan att det är liksom ett lämmelt så här. det har ju varit helt underbart samma sak så här att eh, under den här säsongen du vet eh, om man har varit på gymmet eller liksom så här eh, på, på Coop och storhandlat så kommer det fram så här folk som känner igen som vsk på ett eller annat vis liksom och vet att man är engagerad och, och liksom du vet har velat så här, ja småsnacka fotboll och det, har ju varit, det är ju ett ganska nytt fenomen och det är ju bara bara bara bra det är också kapo privilege ja, att eller, de känner igen eller eller <laughs> kapo kap förbannelsen Who absolut Ska vi, ska vi knyta knyta ihop second allsvenskan 2024? Mm. Jag tänkte om du inte hade avbryt mig så är det en lite fin segue in till arenafrågan lite grann. För det, det, När vi snackar om så här, folk på stan och så, där, lite, eh, så tänker jag liksom också på arenan. Och det, det är allt som jag tänkte eh, en sak på att så här, det är lite symptomatiskt tycker jag nästan för liksom, Vestros som stad att vi gör en otrolig bra grejer vad det verkar för borta att de får liksom, uh, ha någon sorts food court och liksom, uh, uh, väldigt mycket uh, bra grejer i de plåthallen. De fick ju spela fotboll i plåthallen. Ja, precis. Folk var ju lyriska <laughs> ur andra läger. Och jag vet inte, på något sätt så känns det lite så här symptomatiskt för Strås att man lägger sig väldigt mycket krut på att, liksom att borta sporten ska vara bra. Jag tycker det är väl bra, det är, så skulle vi säkert, vi, vi ville ha det när liksom vi är ute och reser, men så här eh, arenafrågan för oss liksom, hur ska vi eh, kunna få det bättre? Mm. ja, men verkligen. Jag tror det där, det där bottnade en, Från början en ängslighet eh, Från staden och liksom Beslutande personer ifrån Just efter den här djurgårdsmatchen i, Som blev lite stök träningsmatchen så var det så här, vi måste locka folk och då gör vi det jävligt bra. Men det är klart man som hemmasupporter då känner att kan inte vi få ha det lite fint också? Mm. Kanske att vi kan få det i år, att vi får uppleva borta supporter live fast på hemmaplan. Så hur skulle ni vilja utveckla arenan för oss? Ja men det, det vill jag återkomma till. Men först vill jag säga så här. Jag tycker givet liksom, vilken otroligt osex jävla öststadsbunker och fuskbygge vi har som hemmarenar så måste jag säga att man, man inför den allsvenska säsongen med ganska små medel lyckades göra ganska mycket. Eh, och, ja. All cred, grön och vita reklamen. Ja, men det precis. Det gjorde jättestor skillnad hur det ramade in. Eh, det gjorde ju också stor skillnad då att få, få upp liksom, eh, läktare på, på kortsidan och, om än liksom så här tillfälliga. Men, men så jag tycker verkligen givet förutsättningarna så kändes det mycket mer som en så här ganska tight och kompakt arena som gick och mm. liksom så här, ja det, det var bra. Sen det här med, med borta supportrar i plåthallen så kan man ju vara lite stingslig kring det men åh, Det åh, låter ju jävligt deppigt på ett ja, sätt, Åkte till Västerås och sätter i en plåthall ja men, ja men för det första Ja men det var ju kul också Ja, ja. fast jag menar, he, helt ärligt, för det första så här, om vi reser på bortamatch, inte fan skulle vi välja det anvisade alternativet ändå. Ja, men det är vi Det är vi, men men med det sagt så tycker jag ändå att vi har ju liksom under decennier och med rätta sagt att det är för jävligt att man behandlar resande fotbollssupporter som boskap och så vidare. Liksom och så här skövlar de en hit och en dit. Så om man nu liksom försöker så här parera liksom vissa säkerhets, säkerhetsbefarade säkerhetsproblem man har med att erbjuda liksom ett, vad som verkar uppfattas som ett attraktivt alternativ. Ja, då får man väl egentligen vara ganska glad över det. det. Det har jag svårt att gå i spinn på. Sen att enskilda krögare som, som driver det där liksom och flyttar för mycket liksom med borta supporter och gör Instagram-inlägg med andra klubbmärken och sådär. Det. det! är en sak. Det kan man göra synpunkter nu, på. Nu kommer jag på en reflektion från Allsvenskan också. Och nu, nu blir jag fan gubbgrinig här. Men var inför sista hemmamatchen när vi på Coppersmiths utservering Behöver ordagrant stänga av och rycka sladdarna till högtalarna som börjar spela snart skiner på sig. det var inte sista hemorten. sista. Men ja. det har hänt. Ja, uh, uh. och det är så här. Alltså, fuck you i efterhand. Ja, men vi löste det på ett bra sätt så det var inga större problem. Eh, eh, hela min poäng med det där utspelet egentligen var ju liksom att så här. Ah, men skulle inte vi kunna hitta på något lite kul för våra supportrar också? Inte bara för borttappsporterna? Ja, men absolut. Kan man inte testa nästa eller den här kommande stundade säsongen att kanske satsa någon match på att ha lite typen food truck och. Eh, Ölservering bakom ståplats Och öppna antren lite tidigare Och spela lite Bra musik Alltså inte det som spelas i högtalarna under, under match och halvtid Men har inte ni tidigare i andra sammanhang Sagt att det möjligtvis är någonting På gång här Med tält och grejer Det, ry bakom... det ryktas ju om ett äh, tält På kortsidan mot bandehallen Som ska vara tillgängligt Både för sitt och ståplats Det är väl så, så man har uppfattat det jag tänker tillbaka på Aros Valentiden där vi hade öltältet mot Vasagatan. Det är bredvid den gamla där. Precis, och där det tenderade att vi hade en klack i första halvlek. Och i andra halvlek så var klacken i öltältet. Så det är klart, det finns vissa så här farhågor med att ha den typen av eh, möjligheter. Men, men absolut så är det ett positivt steg om vi kan få upp något sånt. Jag tänker också, och nu, nu spinner jag vidare fritt, det kanske också skulle vara den naturliga lösningen på att eh, fixa det här generationsskiftet på, på läktaren. Eh, vi, vi gubbar med lite mer stadig kassa går över och dricker öl och, och kidsen som inte har åldern inne eller inte får studiebidraget och räcker till, de står kvar och trummar och hoppar, då kanske mm. det löser av sig självt. Eh, men jag tycker så här om, om man ska försöka vara allvarlig. Jag vet inte vad det är du vill att vi skulle vara Jocke. Så är det väl jättebra att man försöker göra så mycket som möjligt av de här usla förutsättningarna vi har. Det var väl bra att man fick till den här hyllan där uppe. Det är bra om man, man har väl haft lite så här foodtrucksgrejer och sånt inne också. och Försökt göra det lite mer attraktivt. Jättebra. Samtidigt så tror jag man måste vara helt liksom glasklar på det faktum att om det inte sker något riktigt liksom ordentligt och då menar jag liksom egentligen att man ut mot parkeringen mot bandehallen bygger en helt ny kortsida eh, som en, en stor läktare som rymmer loger och restaurang och kringutrymmen som så här gym och rehab och fler omklädningsrum och sånt som verkligen behövs på moderna arenan. Om man inte gör den typen av större liksom satsningar då är vi helt rökta. För att de förutsättningar vi har det är det som står i vägen för klubbens utveckling. Och nu verkar det ju tyvärr så till följd av att det är så låst här mellan liksom ägarna och staden som hyresgäst och klubbarna som i sin tur hyr till de här konflikterna kring, kring avtalet. Att det kan ju vara ett dödläge hur länge som helst. Det är ingen är beredd att göra den här typen av investeringar. Och jag har lyft den här frågan på årsmöten och andra dialoger med klubben att man måste nog faktiskt liksom vara lite mer offensiv. Alltså, för vi, vi kan inte i fem år till jobba med de här begränsade möjligheterna på, på andra intäkter. Det tror jag är helt förödande. Det tror jag också. Jag tror att man verkligen måste jobba liksom på något sätt att man bedriver lobbyverksamhet mot staden. Liksom alltså att man tar fram egna förslag. Man eh, enar sig om liksom vad är det man vill. Vill man ha en eh, läktare där eller vill man kanske ha mer en eh, ja, man skulle ju kunna ha ett... Eh, ja, men någon sorts byggnad med lite... Eh, vad ska man säga? En mindre läktare nedanför fast det liksom ramar in på ett bättre sätt. Vad är det man vill? Man måste liksom ta fram den här visionen, man måste presentera den för staden för det är ingen som kommer göra det åt oss utan här måste det liksom till lobbyverksamhet. Oj. Det Kan, kan det också vara så att, att även VSK behöver så här... Man, man ska inte hota med att spela fotboll i Örebro men... Om VSK på riktigt vill driva genom förändring eller ha förändringar på arenan, att man kanske hotar med att spela i Eskilstuna till exempel. Alltså, jag, jag tror faktiskt det. Jag tror att man måste eller, eller man, man kan också göra det så här att man eh, lanserar någonting som är vi undersöker liksom, möjligheterna att bygga en egen arena eller vi undersöker eller eh, säger till kommunen eh, vi, vi släpper eh, Rocklunda eh, Riv ståplatsläktaren. Bygg eh, friidrottsanläggning eh, framför huvudläkten, Låt dem flytta dit. Vi vill tillbaka till Arosvallen. Bygg en ändamålsenlig eh, fotbollsarena där för oss. Mm. Att man är aktiv och till och med också kanske säger annars är inte vi intresserade av att vara hyresgäster, Då måste vi mm. se oss mm. om. Får man väl säga vi spelar i Uppsala, Eskilstuna eller vad fan som helst. Eh, det är ju inget man önskar. Men jag tror faktiskt att klubben måste hitta ett sätt där man driver den här frågan mycket mycket hårdare för att eh, jag tror, nu, nu kommer jag inte ihåg de exakta årtalen men jag tror att den här låsningen kan ju bestå fram till liksom slutet av 2020 talet mm. som, som avtal alltså minst fem år till innan, innan de här avtalen går ut. Och det går inte och sen tar det ju några år till att liksom göra de här ändringarna även om man skulle få någon att ställa upp på investeringarna. Mm. Nej, jag vet ju, bara, så här, i Rocklundahallen så fick man ganska snabbt en mediekub eftersom det eh, krävdes av liksom förbundet. Så att, eh, alltså man, ställer man lite hårdare krav, nu säger inte jag att liksom förbundet bör ställa hårdare krav på det arenor för det tycker jag inte, för jag tycker de redan ställer alldeles för hårda krav. Men att, liksom, ser vi till att ställa krav så kanske det faktiskt går att få igenom någonting. Ja, men jag tror att skulle behöver kanske hota med sin, sin medverkan så för att alltså kommunen och Västerås stad de, de gör bare minimum, det har vi lärt oss liksom, det är det finns aldrig mer ambitioner än så tyvärr, alltså det är ju sanningen. Nej och tyvärr är det ju så att det här gäller ju inte bara relationen till VSK utan det gäller ju alltså situationen i Västerås är ju liksom jätteproblematisk rakt av, alltså handbollen som ju liksom nu steppar upp sportsligt, de har otroligt usla förutsättningar eh, och eh, också satsningen på, på liksom idrottsytor i övrigt så är det ju liksom både plan och halvbrist för väldigt mycket av ungdomsidrotten, så att Västerås kommun eh, ja, det är ju fan att titta hur de här liksom plåtladorna ser ut, allting är ju liksom eh, fattigdomsbevis. Nu hoppar jag snabbt här mellan trådarna du pratade om handboll och då tänkte jag på innebandy och såg, snappa upp här i VLT, ja, innebandyn, de hade ju så här kebabrullar och grejer på en match tidigare. Och då anknyter till det här med foodtruck så kanske jag är det lite trevligare för hemma supporter. Eh, det skulle vara kul att testa att äta något annat än korv på våra vår arena. Skicka in någon jävla restaurang som serverar kebabrullar. Finns väl hamburgare eller? Nej, det tog vi väl bort. Det var väl inte hygieniskt ja. tror jag. Ja, Skitsamma. Ska vi hoppa vidare och slänga några korta ord på kuppspelet som ganska nyligen avslutades? Vad kände ett ord som, som sammanfattar hela kuppspelet? Uh, uh, ett ord. Ett ord oj. Um. Okej. Okay. Oh, bra ord. <laughs> ja, det, var, det var faktiskt ett bra ord. Um, Ska vi stänga spel och så då? <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men kan vi kan väl snacka lite snabbt. Men eh, tänk så här att eh, man har ju inte så himla stora... Eller man har ju alltid förhoppningar, man har inte så stora förväntningar. Eh, jag tycker att vi gjorde det bra utifrån förväntningarna. Förhoppningarna finns ju alltid där. Jag eh, tycker det var synd att vi i sista hemmamatchen där mot utsikten inte gick mer före. Men jag tror ändå inte vi hade något då vi gjort mot Malmö. Nej, jag är väl lite inne på samma, samma spår. Det känns inte riktigt som att du var alerta här i slutet av den matchen Malmö är borta, jag var inne, faktiskt nere och blandade grogg på läktaren det var trevligt, men det kändes väl aldrig riktigt som att vi var nära och det kan man inte heller förvänta sig att vi ska vara så tyvärr så, så tog kuppspelet slut men man kan inte heller vara så jävla missnöjd Nej, det är, så, så är det ju uh, faktiskt uh, vet inte om vi ska gå in på det men vi kan väl ändå bara nämna lite fint att uh, kuppen är riggad från stora lagen Ja, så är det ju. Där tycker jag också... Don't get him started! <laughs> apropå att lägga, lägga arbete på klubben så borde man ju såklart driva den frågan i till exempel CEF. Att se över möjligheterna att ändra lite på kuppspelet för att som det ser ut idag så är det ju, som, precis som du sa, riggad för att gynna de stora lagen. Och förstå själva om vi hade klarat oavgjort mot Malmö borta... Och de hade tagit fyra varningar Och vi hade åkt ut på att de är högre rankade Alltså då hade det brunnit Då hade det brunnit, Turning Tours hade brunnit den kvällen Alltså det där är ju Inte för att det händer ofta Men det är en av de mest bizarra saker jag liksom har räst i en regelbok Att det högre rankade laget ska gå vidare För att de är högre rankade De allt annat lika Inte ens lotten kan få avgöra Nej, Och, då, det högre rankade och, då, laget och då, då har de vidare. redan fått fördelen Att de ska spela hemmamatcher och hej och hå. Liksom. Så att det där är ett skämt ja, faktiskt. Men jag, jag, tycker så här, jag tycker att man ska absolut se över det här hur de storlagen gynnas. Rätt sagt, de högre rankade lagen gynnas. Men jag tycker att ett absolut minimum som skulle göra att man kunde liksom leva lite bättre med de problem som finns det är ju att två lag från varje grupp ja. går vidare. Så att man, man spelar en åttondelsfinal final. Känns som en rimlig avvägning. Liksom, att vi, vi börjar med att testa det. Och Jag tycker också att man kanske kan slopa de här sidningsreglerna i just uh, i hemmaplansfördelar. Absolut, det finns mycket att skruva på. Men, men, det är, men absolut, bra det start, är, ja. som du säger. Och, och sen måste jag bara säga att. Alltså kuppen är ju så här man, Det vore ju så jävla underbart Att få vinna en titel mm? ja, ja. Alltså det är ju titlar det här handlar om Det är ändå liksom Gud, ja. det, är det, här, det är därför vi håller på Uh, och vi är ja. så långt ifrån att vi hinner vinna, äh, liksom vinna SM-guld. Tycker du? <laughs> ja, det tycker det ändå jag. två är tabellar tabellerna med vi sommarpauserna. Yes. Vi, vi, vi, sommarpauser. men, men, men, vi ni, kan väl det extra SM-guldet. Ja. ja, men ni, ni fattar och uh, i förläggningen finns ju såklart drömmen om att någon gång får se VSK i Europa och bla bla bla, men liksom fan att vinna någonting. Det vore ju underbart så att uh, därför är det ju så här det är jättebra att man skruvar på kuppen så att det genererar mer intresse och för den har blivit en bra försäsongsgrej och blah blah. Men till syvende och sist så vill man ju för fan vinna. Det märkte man ju där under ja. året när, när vi var i semifinal. Att, du vet fan var borta där vi blev det. Alltså först, häckens första mål är ju offside så du bara skriker om det. Ja. Så man, man tar ju, alltså det är klart man tar kuppen på allvar. I alla fall från, från vårt perspektiv För mig är det ingen för försäsongstumering Jo men alltså kuppen är ju nyckeln till Precis som du säger Att få lyfta en trofé Och sen också få kuppspel Eller Europaspel Att få åka till liksom Vilnius och Åka ut mot Vilnius Andra bästa lag det är, jag, jag lever för den men tanken Men framförallt så står det där för alltid Det står Svenska kuppmästare ja. 2026 För alltid mm. ja Ah, det är... eh, ja. Jag skulle vilja ha mera öl. Jag vet inte hur ni ser på det. Ja Ska vi ta en liten paus? Ja, vi. Okej. Okay. Yes, då har vi kämpat oss fram till baren och tillbaka. Fyllt på med vätska och är redo att gå vidare. Vi har städat av kuppen och bekänt att vi brinner efter att vinna titlar. Det vill vi gärna. Och åka till Lettland också. Och åka till Lettland. Precis. Det, vi, har, vi har olika sidor i våra inre som vi vill få leva ut. Sa jag det att jag, min dröm har alltid varit att få ett plan eh, liksom med supportrar och flyga ut i Europa. Men det det är det jag lever för. Chartra en färja, är inte det bättre. Nej, jag vill chartra ett plan. Alltså, kan vi ha, då vill vi ha att små Man både kan chartra ett plan ja, och en färja. Men då vet jag då, då håller jag fast vid det baltiska spåret men vill ja. byta ut Lettland mot jag tycker vi ska möta FC Flora från Tallinn. De är dessutom grönvita. Jag ser jävla trött på deras mur. Det kan mur. en färja och ett plan. Och ja. Jag vill också säga att de spelar på en väldigt väldigt fin arena. Eh, och eh, Jag vet inte om vi har utrymme för en liten utvikning. Det känns, vi har, men, ja. vänta, känns inte Tallinn som Visby fast de pratar ett annat språk? Jo, men det, är det dåligt? Ah, är, det, är det mycket Stockholm stockholmare i? Yes. <laughs> Hur som helst, eh, när, när, vi, när, när VSK lirade i Allsvenska 1997, då skulle man ju värva lite. Och eh, då eh, hade FC Flora en central mittfältare som heter Martin Reim, som hade spelat tio säsonger i, i Flora, dessutom eh, gjort... Otaliga landskamper för, för Estland Var en bra spelare Ville utomlands eh, Och det här fick jag nyss om Jag tänker fördjupa mig Jag fick nyss om det Men framförde det här till, till VSK Framförde också Att det var viktigt När man tog kontakt med, med Klubben och Martin Reim att det handlade för deras del inte allra mest om pengar utan han ville komma till ett bra ställe för han hade familj, han ville ha ett utlandsäventyr. Jag tror man kunde ana i förlängningen att han faktiskt liksom kanske ville komma utomlands för att bli kvar där också. Ah, okay. ja. mm. eh, när det väl tog en kontakt <coughs> så öppnade Björn han, Linnell, va? Ja. Lindell va? Lindell, precis. Björn Lindell samtalet enligt Ja, obekräftade, men ändå ganska goda källor med How much do you want? <laughs> Klassisk VSK på den tiden känns så. Uh, Martin Reim kom inte till VSK <laughs> och vi åkte ur Allsvenskan. Hade han kommit då hade vi kanske suttit här och haft 30 säsonger i rad i all svenska. Förmodligen. Och, och kanske förmodligen. fått rest utomlands och kortat ett plan till. Ja. Men du är väl ändå tillbaka till Flora så efter den här traumatiska... Ja, men jag tycker att cirklar ska slutas. Man ska ha ett ny avstamp. Men det här illustrerar väl en annan sak. Det är viktigt att man har rätt folk på rätt plats och en organisation som fungerar. Mm. Eh, och det var väl på något vis lite det vi snuddar vid när vi pratade om Frågan också vilka vägval ska man göra, hur mycket orkar man driva från klubben och så vidare hur, vad, vad, vad tänker ni att vi befinner oss liksom organisatoriskt nu för vi har ju på något vis sagt att vi måste ta de där stegen ja, men här känner jag nog att jag vill lägga ut texten lite och ni får väl pausa med mig om jag blir för långrandig vill du, men... försöker du antyda att vi ska vara tysta ett tag ja, alltså det ni kan göra det är egentligen att försvinna iväg och Titta på någon film kanske okay, på SF. Okej köra lyssnare, vi lämnar det nu med Andreas ett tag. <laughs> det är nu vi skulle gå gått och köpt igen. <laughs> Nej men så här. Om man ska titta tillbaka några år i tiden. Så, så, så fick ju delar av den nuvarande styrelsen ett mandat vid årsmötet. Att försöka få VSK-fotboll i balans. Vi bludde pengar. Um, och vi pengarna sinade i all, all hastig takt så att säga. Um, deras mål var ju att få en, en eh, driftig balans, det vill säga att få kontroll på utgifterna men också börja gener generera mer intäkter. Och man var ganska tydlig med att det här inte skulle komma från spelarförsäljningar. Det vill säga man skulle öka sponsorer och man skulle öka övriga intäkter. Och då kan man ju som lekman tänka att det handlar mycket om matcharrangemang och försäljning av souvenirer och barer och kiosker och så vidare. Nu är ju VSK en ganska, på en ganska bra plats efter ett år där vi åkte åkt ur Allsvenskan. Men vi har sett en otrolig publiktillströmning till klubben. Vi har en optimism i hela föreningen och i Västerås. Och vi verkar göra en sportslig satsning även i år för att stöta tillbaks. Och det tycker jag är helt rätt. Man måste kunna budgetera med att kanske göra ett driftunderskott i år. Med tanke på att ja, vi har väldigt bra läget för att försöka studsa tillbaka och, och eh, återkomma till Allsvenskan. Alltså. Det jag funderar lite på, och det här är ju så som jag upplever klubben som en supporter. Jag får lite känslan av att kansliet har stannat av lite. Vi gör som sagt en sportlig satsning där vi värvar spelare och vi rekryterar personer till akademin. Men vad händer i övrigt? Har vi glömt bort det här med att vi kanske ska bygga en klubb som kan generera intäkter som inte är spelarförsäljningar? Jag tycker ärligt talat att man har varit ganska lata när det gäller kommunikationen kring, kring till exempel årskort. Man kablade ut här innan jul att nu är det dags att köpa årskort. Och så lanserade man seriens dyraste årskort i princip. Men Skapade absolut inte den här, det här ha som man kan förvänta sig. Det är klart vi inbitna och supportrar kommer ju köpa årskort ändå. Men hade det varit en marginalare så hade jag sett exakt noll anledning till att köpa ett årskort. Även om man, och det här är till klubbens försvar, så, så försökte man ju faktiskt locka till en stark försäljning genom att, att ge en halsduk till de som köpte tidigt. Och det var väl rätt tänkt, kanske inte... Var det här en ironi? Nej, alltså jag tycker att man tänker rätt med att göra en kampanj så. Men, men själva produkten var ju kanske inte ultimat så. Utan man kanske hade kunnat fundera på rabatterat eller en produkt som är kanske lite mer mig i smaken. Jag vill också föra till protokollet där jag tycker att rent contentmässigt, alltså det vi ska få lanserar i sociala medier. I form av det som är vad ska man säga, standard. Material, det vill säga spelarintervjuer, inför matchreportage och även efter match. Det är bra liksom. Och jag eh, är helt säker på att de som jobbar i klubben både som anställda och ideellt gör sitt allra bästa och drivs av att liksom göra VSK så bra som möjligt. Men jag tycker att det är helt uppenbart att det saknas både resurser och kompetens för att ta nästa steg. Varför har inte klubben gått ut med typ komma och träffa spelarna inför so säsongen 2025 det är bara att titta på andra klubbar runt om i serierna. De försöker involvera, de försöker bygga ett intresse kring klubben. Jag tycker att det här är något vi helt verkar ha missat. Och det gör mig ärligt talat lite så här frustrerad. För att samtidigt som jag gör en sportslig satsning kunde vi inte också satsa på eh, kansliet för att börja försöka generera intäkter som inte kommer från sporten. Får jag hugga in så att, så att jag förstår resonemanget? Eller rätt sagt, ber dig så här förtydliga. För det mm. du har... För jag tycker alltid det blir lättare att följa resonemanget om man är, om man är konkret. Mm. Och de exempel du, du nämnde nu på att liksom eh, något inte riktigt står rätt till eller att man inte satsar på att bygga en starkare organisation som på sikt liksom kan generera mer intäkter. Det handlade... Alla i, i liksom så här, ganska så här snäv bemärkelse om kommunikation egentligen. Ja, jag tycker det. Och det är ju, det är ju så vi som inte är involverade i klubben eller har insyn in direkt i organisationen får, får ta del av hur klubben funkar. Att det så att, blir liksom ett lackmustest. Det, ja, det är en tydlig indikation på liksom jag, vad man vill och hur man jobbar. Ja, och jag funkar. skulle vilja se lite, lite så här kreativitet kring hur man marknadsför klubben och hur man även stärker bandet till alla både gamla supporter men också nya just det här med att bygga en bygga en relation och alltså i min värld ser jag så här det är bara en tidsfråga tills vi blir sportsligt dåliga igen och det kan ju gå snabbare än man tror och då vill jag se att klubben gör allt i sin makt för att under en sån här vad ska vi säga framgångsrik period som vi ser nu att man bygger och stärker banden och får folk att känna en lojalitet i klubben. Och jag upplever inte att, att det görs några som helst steg alls i den riktningen. Utan jag tycker att nu åkte vi ur Allsvenskan. Vi försökte överleva, överleva den serien med liksom näsan över vattenytan. Få arrangemangen att gå runt. Men ska vi inte ta ett sånt här år i Superettan när vi satsar på att komma tillbaka? Till att också bygga andra delar än det sportsliga. Alltså, jag tänker så här, jag tycker det finns några saker som, som faktiskt pekar i riktning mot det du säger. Jag, och, men då tror jag så att det, det som jag tycker har blivit bättre eh, från VSK-fotboll ja, på de senaste åren jämfört med hur det såg ut under lång, lång tid. Det tycker jag ändå till exempel är styrelsen, så ordföranden så här kommunikation till medlemmar att det kommer de här liksom återkommande eh, brev, jag tycker det finns en vilja till att visa hur man resonerar jag tycker det finns en så här transparens där, så jag tycker i något så här, alltså jag, jag, jag tycker att i, vad gäller liksom på något vis, jag tycker det finns mycket att göra för att få fler att vara medlemmar, alltså att man, man skapar liksom ett medvärde och så, men jag, jag tycker att där har man så här, tveklöst tycker jag, man tar sina medlemmar på ett mycket större allvar Det som däremot, så, så det är bra liksom så här, både identitetsskapande och inte minst tycker jag liksom, så här någon slags föreningsdemokratiskt perspektiv eh, inte minst om man tänker hur, hur det ser, har sett ut liksom i ett 10-15 års perspektiv eh, mm. men, ah. men det, det jag däremot håller med er om det är att sånt som handlar om att bygga liksom en mer robust professionell struktur som liksom egentligen ska leverera mycket, mycket mer än vad man själv som, alltså kort sagt de som har det här som sitt yrke och är avlönade för de måste kunna komma upp med bättre koncept och bättre genomförande än vad liksom sådana som eh, vi eh, kan snyta fram på i det stadiet så här. Det tycker jag är ett problem. Och där tycker jag inte vi har tagit steg. Så jag, kö jag köper den delen. Ja, jag tror att som du säger så här. Det är klart att de här medlemsutskicken som kommer. De är ju uppskattade. Och det är, jag vill inte låta som världens grinigaste person. Jag tycker att mycket görs bra. Men det jag blir frustrerad över. Det är att jag tycker att. I vissa avseenden så känns det inte som att vi har avsatta resurser för att ta steg. Det kan till exempel vara att en sån sak, återigen kolla på kommunikationen. Vi gör, vi gör liksom, jag ska, jag ska inte säga påkostade videos, men vi gör videos på spel och presentationer. Men vi har absolut ingenting som uppmanar eller på ett snyggt sätt får folk att känna ett sug efter att köpa årskort eller säsongskort, vad man nu kallar det. Och det varierar ju lite så. Äh, sak. Det gillar du inte heller va? Jag, jag tycker gärna om, och jag tror så här, det är nog bara något som skaver i mig, att man är stringent och att man är, håller sig från slarvfel, publicerar på alla typer av mediekanaler man har. Det stör jag mig jättemycket på att det inte finns en struktur. Men jag tror också, och jag inser att jag är nog kanske lite asbig i det fallet. Och jag tror gemene man skiter totalt i det. Så. Men jag tycker att du ska be om det. Jag tycker att du ska driva den här tesen. Vad som är så här professionellt och oprofessionellt och sådär. Liksom. Men, men jag, jag försöker bara... Men, men, men en sån sak också. Om, jag, om vi går tillbaka till... Jag tänker på inför säsongen i svenska nu. Så lanserade VSK en, en souvenirshop. Efter att folk hade skrikit på sociala medier att man ville kunna köpa liksom, souvenirer inför den stundande allsvenska säsongen. Och jag tycker att det var jättebra att man fick till stånd en online-shop där man kunde köpa så basic-saker. Men det var ett och ett halvt år sedan ungefär. Vad har hänt i den sedan dess? Ehm, andra lag i både Superettan och Allsvenskan. Alltså, man arbetar ju kring en struktur kring souvenirförsäljning. Man bygger upp ett HBR. Man har en kollektion. Man säljer av den, kanske vid jul, och så tar man in en ny. Här händer det absolut ingenting heller. Och det är det jag menar. Jag tror inte att klubben avsätter resurser för att ta de här frågorna på allvar. Utan det är snarare det här bare minimum-grejen. Och eh, om man ska hårdra det så, ham så, så hamnar det väl på klubbchefens bord. Eh, att faktiskt kunna driva, att vi utvecklas på flera olika plan i i klubben samtidigt. Nu tycker jag det börjar bli lite mer intressant för att eh, jag tror att de här, de här sakerna hänger ju ihop. Eh, souvenirer, kommunikation, eh, det vi var inne på tidigare, utbud kring arenan. Eh, det handlar ju såklart liksom om en slags service och det handlar om eh, såklart att hitta olika sätt att generera intäkter. Men det handlar ju också om ett Ja, förlåt att jag svär här då, men det handlar ju också om ett slags varumärkesbyggande eller rättare sagt ett identitetsskapande kanske man ska säga. Eh, där man liksom inom olika eh, delar av verksamheten ändå på något vis måste försöka hitta eller skapa en sammanhållen bild. Vad är VSK? Det handlar allt från liksom färger på skyltar. Bra sak, men låta det liksom gå igenom... I färger på souvenirer, i färger på reservställ, på träningskläder, eh, till musik. Ja, men massa saker. Mm. Och, och jag håller, när du nu radar upp de här olika delarna där det finns brister så tycker jag att det blir en, liksom, en, ja, en tydlig bild av att det finns massa saker att göra för att väva ihop det här som man inte orkar driva. Hit. Men, men jag tycker att det konkretiseras lite också med det. Och nu, som sagt, det är det extern bild utifrån föreningen, men just det här med identitetsskapande och det som jag tror knyter folks lojalitet till klubben. Jag var ju kanske lite, jag skrev någon krönika på anno 1904 om just det här med att knyta an klubben till staden och bara spela Västeråsartister i, under matchdag egentligen för att särskilja här sig från den generiska fotbollsupplevelsen runt om i Sverige. Skita i Petri musiken jag tror att jag kanske var lite väl offensiv just kring den delen för att det slog mig här under försäsongen att, att man verkar ha tänkt att VSK vars absolut tydligaste identitet är de grönvita färgerna. Där skulle man inleda tävlingssäsongen i ett rödgrått ställe på hemmaplan och jag är helt övertygad om att man, hade, man hittade en paniklösning efter att folk skrek på sociala medier. Och det här tycker jag liksom är... Det är lite symbolik kring hur vissa saker fungerar och kanske vilka brister som finns i ansvarsområden. För att jag tror också att... Eh, att eh, fan, du tappade tråden? Ja, men klubben är ofta väldigt reaktiv. Och det är ju Precis. dåligt. Alltså att vi, vi orkar inte hålla... Kort sagt... Internt i klubben borde man redan själv begripa att vi kan inte inleda tävlingssäsongen i ett reservställ i rött. Nej men alltså det står i VSKs stödföreningsstadgar att VSK är ett grönvitt lag. Och jag menar antingen så har man inte tänkt alls på kansliet eller ja, beslutsfattarna kring de här frågorna. Eller som man tänkt jävligt dåligt. Och jag vet ärligt talat inte vilket som är värst av de två. Men, men något av dem är det och det är jävligt dåligt. Och att här, ja, men då, då kommer folk och säger att ja, men leverantören Puma är dålig. Men jag menar, det här har varit en fråga med matchställ i flera år. Och folk rasar alltid över att det är fel nyanser. Det är fula tröjor. Jag menar, kan man inte vara lite så här proaktiv och inse att det här är viktiga frågor för supporterna? Det ger också oss en betydligt lugnare arbetsmiljö om vi bara levererar vettiga grejer. Men man verkar liksom inte komma till den insikten. Nej ja, men Joke kör. Jag tror också att ja, jag är helt med på liksom allt det ni säger. Men det, det, en sak som jag tror saknas lite grann också är så här. Vi har ju liksom sponsoransvarig och, och flera liksom säljare som liksom säljer inte sponsorer. Jag tror att vi skulle behöva någon som liksom också riktar in sig mot en liksom lite mer vad ska man kalla det? Privatmarknaden. Eller liksom de som mm. äh, försöker driva sådana här saker ut mot supportrar och publik. Och liksom de som inte är i sponsordelen utan liksom, äh, som vi var inne på. även. Liksom, så här, vad, vad vill vi göra med liksom, arenområdet? Eller liksom få se till att supportrar och, och ja, men övrig liksom, publik har det väldigt bra. Uh, och även kommunicera med dem. Liksom, Vi har liksom såklart SLO men det är inte deras liksom, sak att driva på den sättet utan där tror jag att det saknas en person i organisationen som behöver ha det ansvarsområdet och se till att driva någon sorts eh, ja men det är, är alltid med det här liksom ut mot eh, säsongskort vi kanske säljer jättebra säsongskort till sponsorer det är ingen aning om men liksom hur, hur jobbar vi med eh, biljetter med säsongskort mot eh, supporter, mot vanlig publik liksom. det, mm. den biten tror jag saknas lite Precis i organisationen, på något sätt. Och i en sån roll skulle man ju behöva en person som faktiskt förstår klubben, och historien och identiteten. Ja, men För absolut. Där, där riskerar man annars att gå bet. Och nu när du säger det här med kommunikation och liksom respondera till saker, så upplever jag också att vi ska ha ett problem på kansliet att faktiskt ge respons på, på mejl och frågor. Jag har personligen skickat in motioner till årsmötet som kommer om en vecka här. Gå gärna på det. Uh, och ordagant så här, ja, men bekräftat när jag mottagit motionerna och jag har absolut inte fått något svar och jag vet med mig att flera personer uh, har sträckt ut sin hand hjälp, åsikter, vad som helst genom och det här är liksom inte bara det senaste året utan det här är, det här är historiskt i vetskott fotboll, men får ingen respons och det är ju någon typ av, någon måste vara styrande är det oklara uh, ansvarsområden eller vad är det som gäller men jag, jag tänker så här, det, det finns många trådar i det här. Men, men först tänker jag så här, och, och jag håller med om massa av de här sakerna. Och inte minst om vi blickar framåt och vill ta liksom det som så populärt brukar heta nästa steg, så det är jätteviktigt. Samtidigt så tänker jag att vi måste vara lite ödmjuka in, inför varifrån vi kommer. Och hur, under hur kort tid vi ens har haft liksom, de personella resurserna att ens ha anställda och så där. Det är svårt att bygga organisation. Det är svårt att rekrytera rätt. Så liksom eh, jag tycker vi ska absolut jag förväntar mig att de som har förmånen att få jobba för VSK fotboll levererar mycket. Men jag tycker också vi ska vara lite ödmjuka inför att eh, det ligger inte så långt bort i tiden bakåt när vi ju inte ens kunde ha anställda. Eh, så så det, det ska vi ha med oss. Eh, mm. men, men sen så tror jag att vi, jag tror vårt största problem... alltså Jag, jag tycker det låter intressant, Jocke. Jag tror vi missar vissa segment eh, att liksom jobba mot så här, eh, privatmarknad och sådär. Men jag tror att det som egentligen kanske blir någon slags elefant i rummet det är ju att eh, inte bara skapa liksom, ytterligare en funktion utan att fundera på hur de här olika delarna Eh, hänger ihop och liksom, Vad ska vara ett sammanhållande shit Vad ska på något vis vara liksom så här den, den så här berättelsen Alltså vad är det vi för, för att, Min känsla är att man eh, Ganska många enskilda personer Gör ett säkert ett bra jobb Och liksom kommer med bra idéer Det är bara det att det, de har liksom inte bäddats in Eller smälts samman i något större Så ser det för mig lite ut, utifrån Det kommer många enskilda initiativ Som var ett för sig kan vara bra Men det blir lite spretigt liksom Mm. Ja, men det, det, det håller jag helt med om liksom att så här, eh, Det är självklart att eh, ja, men vi, vi kommer från något som är liksom, eh, ja, ja, men Där styrelsen liksom stod i kiosken eh, det, det, det var faktiskt inte så länge sedan det hände eh, och, och det får man verkligen komma ihåg Men sen tänker jag så här att, alltså, Som en organisation borde fungera enligt mig Så är det så här styrelsen liksom, eh, Drar ut riktlinjerna Så det, det är liksom där det yttersta så här, sammanhållande kittet behöver vara. De ska liksom dra ut riktlinjen vart vi ska någonstans. Men sen så faller det också tillbaka liksom då på klubbchef som ska organisera det dagliga arbetet i eh, organisationen på kansliet och liksom så. Eh, så ja, ah, jag vet inte liksom exakt vart det då någonstans men det känns som att vi har steg att ta och sen så det är det självklart att så här eh, ja men vi vi har aldrig varit där kanske i VSK fotboll Men någonstans måste vi ta nästa steg Så att ja. det är det liksom, vi pratar om nu att så här, Det är inte så här för att såga några Som, som jobbar där nu Utan Jag tror absolut att alla försöker göra sitt bästa Och ha bra idéer och liksom allting Men någonstans måste vi ta nästa ja, steg Men jag tycker att man jag tycker är, alltså, Såga eller såga Men jag kan, tycker man kan vara helt uppenbart kritisk Mot vissa saker och mot personer Som, som jobbar på helt avgörande Eller centrala poster eh, Alltså Menar, vi har en klubbchef. Det är klart att det är klubbchefens ansvar att organisera arbetet på kansliet. Och det är också klubbchefens ansvar att eh, utifrån liksom den strategiska riktning som stakas ut av styrelsen eh, försöka liksom operationalisera det här. Och, och jag tycker att den inte röda utan i det här fallet, gröna tråden saknas lite och det tycker jag liksom i sig är ett indirekt ansvar för, för en klubbchef att tänka så men, men jag tycker också i ganska så här konkreta saker eh, så tycker jag man ser att Immelgård jag har alldeles för dålig förståelse för vad det här är för klubb alltså <tos> det, med, bara liksom eh, i allt från fråga om målmusik som vi, ju tyvärr, som, vi nu har liksom, som tur var har lyckats bli av med till eh, som jag tycker är ett helt förfärligt eh, poserande inför varje match där han på något vis ska vara någon så här uppäldare jag tycker det är helt eh, ovärdigt liksom. Jag tycker det visar att man inte förstår vad man är någonstans. Jag tycker att eh, det visar en dålig känsla för vilken tillgång supporterna är. Ja, så att det är en indikation i alla fall vad gäller det som är, det är också en slags kommunikation och identitetsskapande där jag tycker man misslyckas för att någon person vill ta mycket plats. Jag får ju bara vibban av så här cirkusdirektör när han går ut inför match och uppmanar supporter att hålla upp halvstuken och sjunga med i den fantastiska hymnen. Nej men jag tror, så här att, jag tror också att ett problem är att klubben använder liksom professionella rekryterare till att anställa personer. Tyvärr är det så att om jag tittar på klubbchefen så anställdes väl han, om jag inte är fel, som arrangemangsansvarig. Och då tänker jag att då kanske man har ett, ett väldigt, bra, en väldigt bra kompetens kring de frågorna. Men sen efter ett halvår så flyttas han till klubbchef och då jobbar man ju med helt andra typer av frågor. Då går man kanske från väldigt konkreta frågor som arrangemangsansvarig till väldigt mycket mer strategiska och kanske lite mer visionära frågor och även såklart eh, mer så oper operationella frågor. Men jag tror det här är ett problem och det är, väl, det är väl inte första gången som folk inom organisationen byter position väldigt snabbt. Då känner jag så att då förlorar lite värdet av, av de rekryteringarna vi gör. För de görs ju utifrån en speciell kravprofil. Nej, absolut. Alltså, jag kan säga att också de intryck jag har av när vi har haft både i större och mindre format olika typer av dialogmöten mellan klubb och den aktiva delen av ja, läktaren och supportorganisationerna. Så är mitt intryck av IMG inte gott. Alltså jag tycker att det är ganska mycket snack och lite verkstad och jag har inget problem att säga det eh, samtidigt så tänker jag att det kanske egentligen i relation till supporterna är liksom ett, så här, ett mindre problem alltså jag tycker att supporterna är jätteviktiga men, men det faktum att vi inte får snurr på de andra sakerna att vi inte driver jätteviktiga frågor eh, till exempel kring arenan, att det inte händer med där eller att vi inte får styr på kommunikationen det indikerar ju att det kanske är någonting liksom internt som inte fungerar. Alltså att nu, nu har ju ändå liksom organisationen vuxit. Vi sitter ju ändå och väntar på liksom, eh, svarta på vita tal i här liksom årsmöteshandlingar och så. Kommer väl förmodligen imorgon? Ja, vi är, vi är kanske bara några timmar ifrån. Who, who knows? Men, men vi känner väl ändå att det finns, det finns mer att göra. Så att... Och, eh, Ja, jag kan ju inte liksom Företagsvärd Och organisering och sånt här Men Det tisslas och tasslas ju ändå En del på stan bland Sponsorer och annat Att VSK Organisatoriskt och inte ett Självspelande piano Och jag kan inte alls värdera det Men bara det faktum att Folk som befinner sig mycket längre Från klubben än vad vi som väldigt, väldigt Engagerade supportrar gör har den bilden av liksom hur VSKs kansli är organiserat är ju lite bekymmersamt. och bekräftar ju mycket av det här som liksom du säger Andreas. Men jag tänker också så här. Det är väldigt svårt för oss att till exempel veta hur så här sponsdelen går. Som är en jätte, jätteviktig och alltid varit en viktig och väldigt kritisk fråga för VSK. Det enda jag kan göra det är att följa hemsidan där våra partners står uppradade. Och jag kan ärligt säga att jag sitter och tittar där ibland och har även tagit en del printscreens för att se om det förändras. Och det gör det ju inte. Och då tänker jag så här, antingen händer inget. Det sägs att sponsen går Vilken diagnos bra. var det du sa att du hade nu? Ja, det är många diagnoser. Nej men så här, jag tänker att antingen händer det inte så mycket. Eller så är man väldigt tydlig med att man kanske uppdaterar hemsidan en gång per år eller så gör man folk besvikna för jag tänker mig själv som företagare om jag hade gått in som sponsor till VSK fotboll då hade jag förväntat mig att mitt företagsnamn kom upp direkt i, på hemsidan och att det kanske inte tar ett halvår tills vi gör den och så här också om man tittar på andra klubbar i Västerås VSK Bandu, Vik Hockey, det presenteras väldigt mycket sponsorer i sociala medier nytecknade och så vidare är det något ni känner att ni har sett att vi ska fotboll gör? Och jag tänker så här nu spekulerar jag bara jag tror att det är ett, ett paket man har det kostar extra för sponsorer att synas i sociala medier men om det bara är en sponsor som gör det då då kanske man bör revidera eller tänka ett steg till kring hur man paketerar Sponsorpaket. Men om, om vi ska vara liksom lite ärliga här: alltså, vi vet ju inte vad det är. VSK Nej, men det, jag, det sa jag i början. Jag ja, vet inte. Jo, men jag tycker liksom att vi vet ju inte vad VSK fotboll säljer till sina sponsorer. Alltså, det, det kanske inte är exponering i sociala medier. Eh, och eh, ja, så jag, jag tror att kort sagt: det finns mer att göra. Eh, det finns steg att ta. Vi får väl se en del svar kanske ges på, på årsmötet eh, eh, Det är ett bra forum liksom för att de brukar presentera sin verksamhet och sina liksom visioner framåt på ett ingående vis Ja, och, och får man väl säga framförallt de senaste åren gjort det väldigt bra Alltså man lägger mycket krut på årsmötet så det står ett slag för att kom dit och, och ta del av vad vi presenterar för att det har man faktiskt gjort väldigt bra och det vill jag haka i för det tycker jag liksom lite där jag börjar sådär, att jag tycker att kommunikationen från styrelsen, från de förtroendevalda den tycker, gentemot medlemmar, den tycker jag är bra Och jag tycker att det är lite på samma spår eh, att man har varit väldigt proffs i, i presentationen jag tycker man har tagit sig bra tid att svara på på frågor faktiskt eh, så att eh, årsmötet bör man ju gå på jag håller med och jag vill återigen poängtera att här, allt är inte negativt utan det är snarare saker som kan bli bättre. Jag, ni ser att man ska gå på årsmötet, varför? Jo, man får en bra insikt i hur föreningen har funkat. Vi har också, jag personligen har lämnat in två motioner till det här årsmötet som jag jättegärna skulle vilja att folk kom och det för. Det handlar bland annat om att vi inte ska ha ett B-lag som är det heta i fotbolls nu. Du menar inte ett b som ingår i det ordinarie systemet. Precis. Ja. Så kom gärna och ta ställning för det. Vi har även en motion om att jag tycker att... Och det här knyter an lite till det vi har sagt förut kring arenan. Och att klubben kan bli mer aktiv till att utforma sin, liksom, sin framtid på arenan. Kan man undersöka att att möjligheten att spela på vanligt gräs till exempel. Jag har aldrig upplevt att det har varit en diskussion eller någonting som föreningens medlemmar har tagit ställning till att vi ska vara ett konstgräslag. Så jag tycker att det är rimligt att den frågan lyfts. Och sen var det väl en motion också om, som ja, stora delar av Sverige redan har rustat igenom av elitklubbarna att man max ska ha 30 mil till borta matcher på vardagar just för att kunna möjliggöra för engagerade supporter att stödja sitt eh, favoritlag på bortaplan. Mm. Jag tycker också bara för att runda av det att det, det, det tyngst argumentet argumentet att gå på årsmöte för att vara medlem i klubben så att man överhuvudtaget kan rusta vid ett årsmöte. Det är såklart viktigt att ta ställning i de här enskilda frågorna. Men, men det handlar ju faktiskt om att vi, vi har ju något väldigt unikt i Sverige med 51 procents Regeln och det faktum att medlemmarna fortfarande liksom har röstmajoritet också om delar av föreningen är bolagiserad. Och det där betyder ingenting om man faktiskt inte går på årsmötet, är medlem, utövar sitt, sin demokratiska möjlighet. Verkligen. Så det är jätteviktigt. Okej, okay. det, det, det finns absolut saker att göra och det behöver vi göra om klubben ska komma framåt men eh, först och främst så har vi ju en en ny säsong som, som närmar sig eh, för, för egen del så tycker jag att det, det som känns eh, märkligast det är ju det här faktumet att eh, vi seglar upp och omnämns redan nu som någon slags sjuhög och självklar favorit jag vet inte hur ni känner inför det Konstigt. Det är vi ju såklart inte. Aldrig i mina ögon. Det, det, det kan vi inte vara. Men man hoppas ju att vi går upp. Ja, det är klart. Men jag tänker att det här är väl en sån här sak. När truppen väl spikas och vi liksom närmar oss premiär på riktigt så får vi väl kanske återkomma till det här och, och se liksom, finns det fog för Hur ser truppen verkligen ut? Och en annan sak som, som jag också tänker på. Vad, vad gör det med oss som supporter? Liksom? Och gå in i en serie som favorit för det är något menar, i allsvenskan gick vi in med att fan målet är att överleva och vi överlevde ju med något ur eh, på något vis liksom och hur vad gör du med en läktare när man går in som favorit och det kanske liksom hackar lite i spelet ja det får vi också snacka om Ja, men ska vi ta det i ett kommande avsnitt kanske? Men det är bra, vi ska inte bränna allt krut nu Men VSK är ju, uppträder ju fler än en sport Och apropå, apropå att gå in som favorit Så är väl VSK-bandy Ett lag som ofta går in som favoriter Till saker Med tanke på sin uh, fantastiska historia uh, Vi är ju bara några dagar ifrån En SM-final Tyvärr så blir det ingen dubbelfinal Efter att herrarna åkte ut I en femte avgörande mot Och nu Skriva ska jag vara helt ärlig. Det pissvidriga jävla bonlaget från Lidköping. Men damerna har gjort oss glada och tagit sig till en SM-final. Ja, så det är bara att gå eh, på lördag. Ska vi ta fem minuter om bandyn? Eh, lite grann. Vad tycker du om deras eh, sång i övrigt? Ja, alltså Nu är inte jag någon bandiexpert. Men, men så här, VSK Bandy har alltid förväntningar på sig. Att gå väldigt långt eh, till ett SM-guld helt enkelt. Säsongen har ju varit väldigt mycket upp och ner. Men eh, i slutspelet och framförallt kanske i semifinalen så tycker jag man höjer sig. Och är ju faktiskt riktigt nära på att, på att sänka det här vidre laget som, som jag omtalade tidigare. Tyvärr räckte det inte hela vägen. Men på något sätt får man väl ändå säga att det är en ganska bra säsong. Och det tar emot att säga när vi snackar om mässorna För allt som är bra är ju också guld. Men svårt att vara missnöjd. Jag tycker det var lite intressant för att eh, jag följer ju inte banden alls nästan längre. En gång i tiden så, så gjorde jag det mer noggrant. Men eh, jag slogs ju ändå av eh, det här faktumet att inför semifinalserien mot, mot Villa så var liksom det var så många från VSK-håll som ju med självklarhet liksom sköt över favoritskapet på, på villa. Och det kan ju såklart vara, vara en del av liksom det mentala spelet. Men, men det, det är också liksom en liten indikation om var, var vi befinner oss just nu. Att, att man gör det. Eh, därför tyckte jag också att det var väldigt eh, befriande till exempel att, att höra intervju med Landström eh, direkt efter avgörandet mot, mot Sirius eh, i kvarten när han fick frågan, hur firar ni det här? Och då sa han så här, jag spelade i Västerås sportklubb eh, där finns det ännu ingenting att fira om man har tagit sig till semifinal så att, ja, jag vet inte. Det, det är lite intressant det här, liksom. givet liksom, vad en klubb är och vilken identitet som finns och vad man liksom, förmår leverera för stunden. Det blir en balansgång där mellan vsk som historisk jätte liksom, och inget annat än SM-guld är gott nog. Samtidigt så är det så här, realiteten det finns en klubb i i Västergötland vars hela stad handlar om bandy och man har liksom helt andra ekonomiska förutsättningar kontra alla andra bandyklubbar. Det är klart att de på något sätt är objektiva favoriter. Absolut. Absolut. Så, så ja, jag vet inte, jag är kluven mellan att så här, på, något, på något sätt med historiens kontext så är det klart man inte kan vara nöjd om VSK bandys, och bandys herrelag och ut sem. Samtidigt som de är, kanske ändå så här, har överpresterat lite, sett till ekonomiska förutsättningar och så. Ja, men jag, om man ska sammanfatta här lagets eh, sång lite grann. Så jag, tycker att, jag tror att eh, tappen vi hade på mittfältet där i Jesper Jonsson och Daniel Johansson, eh, de är jävligt tunga. Alltså det är svårt att ersätta dem. Liksom. Jag tror att det även liksom gäller i... Försvarspelet som jag tycker har varit eh, lite av våra killeshäll den här säsongen vi får in Niklas Ögren som eh, landslagsback, men eh, jag vet inte, jag tror att det är försvarspelet över hela banan som blir lidande, eh, jag tror att det är liksom det som gör att vi liksom inte kommer hela vägen, sen så tycker jag också verkligen att eh, ja, men om man inte ska liksom se på den här historiska aspekten utan det här laget så gör vi en väldigt bra säsong, pressa till en femte avgörande match och där hade man väl i den femte avgörande och kanske framförallt då liksom en fjärde på hemmaplan att vi skulle ha liksom kunnat tagit oss till final. Det hade man ju såklart hoppats på och velat men ska man sammanfatta säsongen med det här laget med Ja, liksom de ekonomiska förutsättningarna så tycker jag ändå att vi liksom, sammanfattningsvis gör det ganska bra. Sen så har alltså, VSK-bandy har ju krav. Det är SM guld som gäller. Alltså tar man inte som guld så är det inte ett bra år. Alltså så är det ju egentligen. Men vi har ju chansen att ta ett SM-guld, även om det inte är det här precis. i laget. Ja, så... Precis, jag skulle komma till damlaget också. Och de går väl nästan in som favoriter skulle jag säga, efter att ha vunnit serien och även slagit finalmotståndarna från eh, Lidköping i, på annan dagen. Så vad, jag vet inte om vi kan säga så mycket mer än att det vore väl jättekul jätte om folk slutade upp på den matchen och stöttar... De laget till ett SM-guld. Det tycker jag verkligen vi ska uppmana till. Eh, även om det är lite väl dyrt kan jag tycka eh, i pandeförbundets prissättning där både på <går> dam- och herrfinalen skulle jag säga. Det är lite konstigt att man resonerar så kring, alltså herrfinalen har ju väldigt stark tradition och kanske mer eller mindre säljer ut sig själv trots prissättningen. Men det är det men, inte här förra året eller så? Att, nej, nej, nej men, men ändå så att man får en respektabel publiksiffra. Med Dan Bunny, som är stark på frammarsch eh, har ju liksom publikproblem så i, i grundserien. Att man tar 340-360 spänn för en finalbiljett, det tycker jag är lite tråkigt. Det är väl bättre att försöka få dit mycket folk och börja bygga liksom, ett, ett större intresse. Eh, men, men man vet ju inte hur de resonerar där uppe på förbundet. Nej. Sen, när vi ändå pratar bandy så vill vi bara lyfta en sista sak, det, det är också hur man hanterar en eh, kontraktsituation eh, vi tänker på VSKs tränare Micke Karlsson när, eh, ja, det är väl VLT eller Bandy Pultsta som frågar honom liksom hur eh, hans kontrakt går ut och så här, vad är, vad, hur ser det ut nu kommer du träna VSK vidare eh, då säger mycket såklart ja men får vi se om de vill ha mig och då frågar de vad är din inställning han bara min inställning är att jag älskar VSK Härliga Micke Karlsson det, det är som man använder en, en, en kontraktsdiskussion i media Tycker ja, det är ja. eh, Och vi kan väl också bara haka på och säga att eh, Jag älskar VSK Jag älskar också VSK ja, Det gör vi allihopa här tror jag ja, vi ja. Och eh, vi vet ju att vi brukar avsluta det här Ja, uh vi -huh. rundar väl av med att säga heja sport Heja sport Heja sport